Tizenhatodik fejezet Szülés Könyvtár? kérdezte Elizabeth a kutyájától úgy öt héttel később. Doktor Masonhöz kell mennem délután, csak előbb vissza akarom vinni a könyveket. Szerintem neked is tetszene a mobilik. Arról szól, hogy az ember folyton alábecsüli a többi fajt, és ő húzza a rövidebbet. Elizabeth nem csak szavakra tanította 630-at, hanem olvasott is neki, és most már nem csak gyerekkönyveket, hanem komoly irodalmat is. Az olvasás fejleszti az agyat, idézett egy tanulmányt, amit nem rég olvasott, és segíti a szókincs gyarapodását. A módszer működött, mert Elizabeth feljegyzései szerint a kutya már 391 szót tudott. Nagyon okos ebb vagy, dicsérte épp tegnap, és 6-30 szeretett volna egyetérteni, csak még nem tudta, mi az az okos. Ezt a szót sokféleképpen lehet értelmezni de az emberek Elizabeth kivételével csak a saját fajukra jellemző megnyilvánulásokat értékelték okosnak. A delfinek okosak, de a tehenek nem. Persze, mert a tehenek nem végeznek feladatokat parancsszóra, és nem mutatnak be trükköket. Viszont 6.30 szerint ebből nyilvánvaló, hogy a tehenek okosabbak, nem ostobábbak. De hát nem egy kutya fogja eldönteni az ilyesmit. 391 szó Elizabeth szerint. Valójában csak 390. Ráadásul kiderült, hogy az angol nem is az egyetlen emberi nyelv. Elizabeth azt mondta, hogy több száz nyelv létezik, és egyetlen ember sem ismeri mindegyiket. A legtöbb ember csak egy nyelvet beszél, esetleg kettőt, kivéve azokat a bizonyos svájciakat, akik vagy nyolcat. Még szép, hogy az emberek nem értik az állatokat, hiszen egymást sem. De Elizabeth legalább felfogta, hogy 6-30 nem fog megtanulni rajzolni. A rajz állítólag a gyerekek kedvenc kommunikációs csatornája, és 6.30 csodálta a rajzokat, még ha túl elnagyoltak voltak is néha. Mindig figyelte, ahogy az apró kezek krétával alkottak a járdán. Látta a házikókat és az egyszerű emberkéket, akiknek a történetét csak azok értették, akik rajzolták őket. Milyen szép ez a kép! 6.30 hallotta, ahogy egy anya dicséri a gyerekek csúnya erőszakos firkálmányát. Ismét megállapította, hogy az emberek szeretnek hazudni a gyerekeiknek. Ez egy kiskutya, felelte a krétáskezű kislány. Milyen szép kiskutya, bólogatott az anyja. Nem, tiltakozott a lányka, nem szép, és megdöglött, mert megölték. Hat-harminc kicsit közelemről megnézte a képet, és meglepően felismerhetőnek találta. Nem halt meg a kiskutya közölte az anya szigorúan. Ez egy nagyon boldog kiskutya, és éppen fagylaltot eszik. Erre a frusztrált kislány elhajította a krétát, és elrohant a hinták felé. Hat-harminc felszedte a krétát, majd odaadja ajándékba az apróságnak. Elizabeth és a kutyája már öt háztemnyit sétáltak, a nő gömbölyödő hasán feszült az ingruha. A hátán egy piros táskát vitt telekönyvekkel, a maradék köteteket pedig 6-30 cipelte a hátára erősített kosárkában. Éhes vagyok, jegyezte meg Elizabeth, ahogy a sűrű novemberi ködben lépgyeltek. Nagyon korog a gyomrom, fáj tőle a hasam. Odafigyeltem a vizelet mintámra, megvizsgáltam a hajam fehérje összetételét, és igen, valóban megtette. Figyelte a vizeletében a glükószintet, Feljegyezte a hajában a keratin láncát és két hónapja a testhőmérsékletéről is naplót vezetett. 6-30 nem igazán értette, hogy mindez mire jó, de örült, hogy a gazdája végre több érdeklődést mutat az apróság iránt. Legalábbis tudományosan. Ami a gyakorlati oldalt illeti, eddig csak néhány vastag, fehér, négyzet textil textildarabot és jó sok hegyes biztosító tűt vásárolt, meg három parányi ruhácskát. Elég egyszerűnek tűnik, magyarázta sétá közben a kutyának. Vajódás, tolófájások. Még két hetünk van addig, de nem árt egy kicsit előre gondolkodni. A legfontosabb, hogy nyugodtnak kell maradni, amikor eljön az idő. A 6.30 nem volt nyugodt. Elizabeth magzatvize ugyanis szivárgott. Ő maga nem vette észre, mert nagyon enyhe volt a szivárgás. De a 6.30 észrevette, mert egy kutya figyelmét semmi sem kerüli el. Kiszagolta. Ami pedig Elizabeth éjségét illeti, nem az volt a gond a Ezek már a fájások voltak. A könyvtárhoz közeledve az apróság kicsit egyértelműbben jelzett. – A! – nyögött fel Elizabeth és összegörnyett. – te! 13 órával később dr. Mason megmutatta a fárat anyának az újszülött kislányt. – Szép nagy! – mondta, és úgy nézett rá, mint egy halra, amit most fogott ki. Kifejezetten evezős alkat. Nem kötnék rá fogadást, de szerintem evezős lesz belőle. Gratulálok, mizzott. És mindezt fájdalomcsillapítás nélkül. Látja, milyen jól jöttek az evezőgépen töltött órák? Remek tüdeje van a kicsinek. Rápillantott a baba kis kezére, mintha már a jövőbeli bőrkeményedéseket látná rajta. Pár napig most itt lesznek nálunk. Holnap meglátogatom. Pihenjen. Elizabeth azonban aggódott 6.30 miatt, és már másnap haza akart menni. – Ki van zárba? – ellenkezett a főnővér. – Ilyet nem lehet csinálni. Dr. Mason szípszélhűdést fog kapni. – Mondja meg neki, hogy vár az evezőgép – felelte Elizabeth. – Meg fogja érteni. – Evezőgép? – kérdezte emelt hangon a nővér, mi alatt Elizabeth taxért telefonált. – Az meg mi az ördög? Fél órával később Elizabeth felsételt a kocsi felhajtón, a babát szorosan magához ölelte, és megkönnyebbülve látta, hogy hat-harminc díszörséget áll a bejáratnál. A hátán még mindig rajta volt a könyves kosárka. Jaj, de jó, néhegett a kutya, itt vagytok, itt vagytok végre, életben vagy, jól van, jól vagy, jaj, de aggódtam. Elizabeth megmutatta neki a bepójázott kis csomagot. Na hát, ez egy szimott. – Kislány. – Kislány, – mondta mosolyogva Elizabeth. – Szia, apróság, én vagyok az, hat harminc, halálra aggódtam magam. – Ne haragudj, – mondta Elizabeth, és kinyitotta az ajtót. – Biztos rettenetesen éhes vagy. – Az órájára pillantott. – Kilenc 22, több mint 24 órája nem ettél. 6 izgatottan csóválta a farkát. Néhány családban az a szokás, hogy azonos betűvel kezdődő neveket adnak a gyerekeknek. Agatha, Alfred, mások a rímekért lelkesednek, Molly, Polly. Ebben a családban pedig az óra számít. Őt az érkezésének és a család válásának pontos ideje után hat nak nevezték. Úgyhogy már tudta is, mi lesz az apróság neve. Szia 922! Üdvitt a kinti világban! Milyen volt az út? Gyere csak be! Gyere, hoztam neked Krétát! Mindhárman bementek a házba, és valami különös öröm rezgett a levegőben. Kelvin halála óta most először úgy érezték, végre valami jó kezdődik. Tíz perccel később az apróság visítani kezdett, és az inil véget ért.